Hallo, hallo, og velkommen til Korona Det er dag nummer 33.0, altså. Er ikke imponert nå, Hans? 33.0? 33, 33.0. Jeg skjønner det, Bingo! Har du en fin dag, så klapp i hendene. Yes! Har du en fin dag i dag, Hans? Ja, jeg tror det. Sola skinner. Og, jeg, og jeg klarer ikke å holde meg foran mikken. Jeg <går> er litt sånn urolig i rommet. Du burde hatt sånn mik som satt fast, døte. I huet så Sånn du bare kunne... Ja, jeg skulle hatt uh, headset med Mick. Ja. Ja, det hadde sånn vært er. det beste for meg. Sånn er det. Som en sånn sportskommentator, døte. Sånn, ja. Hva, hva føler du nå? Ja. Jeg føler. Ja. <laughs> jeg hvordan, føler. Hvordan føler du det nå? Hva har du vunnet? VM i, uh, i frisbeegolf bara hälsa hemme. Ja. Hej hej. Hej, jag vet att det satt väldigt hårt igång i starten och så fann du ut att ja, är det något om det. Nej, men det är bra och högt att du har en fin dag, Hans. Ja, du har ju, Annas. har en strålande dag. Det har, de. jeg har en dag. du. Jag har sett det. Jag startade dagen med ett uh, litet teamsmöte sammen med nån gode kollegar av mig, kuddbleder i Nordre Follow, Ehm mm. um, vi planerade lite av de sommaraktiviteterna. Ja. Jeg skal komme nærmere inn på det ved en senere anledning ja. Forløpig er det litt løst i ja, fisken Det ligger, vi vel, ligger vel på bordet bare Ja, det ligger på bordet Vi må ja. på en måte sope det opp og se vad som detter av Og vad vi får med oss videre mm. um, Men det blir nog i alle fall um, Og mitt i det møtet, vet du hans, så fikk jeg en telefon Ja Og så tog jeg den telefonen Ja, for det er en sånn digg man har hjemmekontor Ja ja, og da, da kan man bare mute de andre Er så deilig er Og så deilig. ta bort uh, bilde og lyd Ikke minst så føler man seg Oi. veldig viktig når man uh, får en telefon og sier eh, Unnskyld, unnskyld, jeg må bare ta denne her, det kanske kanskje viktig ja. <laughs> <laughs> da, <laughs> da føler man så litt sånn oppå opp og nikker uh, Hva sa du da når du skrudde på mikken igjen? Da sa jeg, du, uh, sorry for at jeg avbryter nå, men det var litt moro, for nå fikk jeg nettopp en telefon fra sparbankstiftelsen DNB, ja. og de ville være med å støtte flere med 100 000 i oppfrisking og oppgradering av bannerommet. Yes. Så vi har rett slett, vi har fått 100 lauk in i budsjettet idag Hans. Det skal, er deg. Som er øremerket till till bandrumet vårt som ja, i har jag fått med mig mange år har sett ut som en das. dass. Nej, sag. Nej, um, ja. eh eh sa, sågövleri. Ja, har ett vackersväg hövleri och <laughs> ja. sagbruk förening. Alltså det det syns var ordentlig gøy och det er ju en strålande nyhet för alle som är musikintresserade og alla som går med en liten dröm om kanske att börja spille. Ja. Så blir det skikkelig fine muligheter her Med ordentlig utstyr Og, og, og et ordentlig fint rum Å være i mm. Så det, det er en glede for mig Å kunne annonsere det Helt enig Det kommer til å bli veldig, veldig, veldig bra Og med en ny opppiss av rom Åh, fy faen En ny frest Eh, ja, okej. Ja. Eh, vi kommer tilbake til den seinere. <laughs> uh, men ny fersk start. Ja, rett og slett. Det er så godt. Mm. er så godt liksom, nå har vi jo fått opplastet et podcastrom og og er, uh, jeg er i hvert fall veldig fornøyd med det. Ja. Det begynner å bli ordentlig bra begynner og vi går liksom Vi begynner å bli liksom, bra, det henger en uh, vi er vel bare sånn 50% klar her. Jo da. <laughs> Jag har fortsatt att en del kablar som och skulle så lite sånt men ja, altså det bygger och blir bra. Mangler, mangler ja. Det manglar ett par ting. det gör liksom ett et rum på belte. Och så ja. vi nå som när vi har ju pusat ett rum in på Flame nu och det har blivit mm. ordentligt fint. Det har blivit kämpe snyggt. det liksom pengar i boka? Speciellt med Lisa av. Ja, <laughs> det, det liksom boka, dere, dere, dere som kommer og ser Og det som hörer på och har lust att komma och se, må gärna göra det eh, Når vi är uppe och går igen är väldigt blivit väldigt stilig. Ja, det har det. Är det? Det har det. Mm. Det blir är stiligt överallt det är ja. mm. liksom Ja, eh, begynner begynner ta sig upp lite. Uh, det är göj. Mm. Det Nei, så det det har varit min dag så langt Eh, ja. Försöka uh, uh, ja. ja. mig till möte. Eh, uh, ja, ja. vakna 10.00, mötet starta 10.00. Jag var på 10.04. Ja. <laughs> med, med sovesveis og, og joggebukset ja. um, Jeg er bare ikke giddig å ordne meg ennå Har du oppe seg jeg er seg klokka sju ja. <laughs> Nei, så det, sånn, sånn er det nå uh, Med hjemmekontor og så videre Jeg er jo på hjemmekontor så mye Men uh, hvis jeg har et tidlig møte Så tar jeg gjerne det hjemme på dagen Fader ja. Ulland um, mm. Jeg er... Jeg vet nesten ikke helt hvor jeg skal begynne. Jeg synes så moro. Jeg, jeg ja. gleder meg til å ta fatt. Jeg har allerede begynt å sette opp budsjettet. Vi fick litt mindre penger enn vi søkte om. Ja. Vi sökte om 150, vi fikk 100, men altså, vet du hva? 100 000 kroner, det er... Vi får en del for det. Altså. Vi får så mye for det, og ja. det betyr også at vi kan sette i stand en del som vi har fra før. Og det tenker jeg det er fornuftig, for da, da er vi liksom i tråd med litt sånn bærekraftighet. Ja. ja, du må ikke kaste og kjøpe nytt. Nei, det er noe med det. Hvis det er eh, som fungerer, og vi har fått eh, kjøndige fagfolk til å se på utstyret, og sagt ja. at dette her er bra utstyr, det burde dere fikse, mm. da gjør vi heller det enn å kjøpe ja. nytt. Ja. Helt klart. Um, ta vare det man kan, og bruk det videre. Ja. <laughs> er det suppe i Ja, nå er det suppe her, altså. <laughs> Hva ja, har du gjort uh, så langt i dag? E det er vel derfor det er litt supert. Ja. Har du sittet med hodet for langt i den tredjeprinteren igjen? E ja. <laughs> Lukta på plasten? Ja. Jeg skrudd opp for mye varme her i dag, så ja. det kom noen røyksignaler. Neida. Nei, jeg har ikke helt kommet i gang i dag. Jeg er litt uh, trønn. Sånn er det. Ja, sånn er det. Det er lov til å ha noen, ha noen dager. Ja. ja. Alltså, <laughs> kom, ja, er kommer bara vidare. Jag hans visste du föredrar att det är grejt? Ja, nej då. Ehm. Um, ja, nej, uh, livet går vidare, gud. Du driver ju printer någon grejer. Vad är det du ska bruka det till? Ja, gud, nu vet jag Gud, nu vet. Nej, akurat nu det en stand til uh, iPad som jag kan ha på tripod. Uh, Och så har vi lagat vår våres tripod hållare. Mhm. Mm Är planen att du skal ha den alltså kombinera eller? Ja, ja, planen er det. Ja. Eh, eh til forskjellige ting. Det kan vara til i arrangemang eller det kan vara mitt i skolan till eller whatever alltså det er massa vi kan göra. Ja. til. det Stille. Så vi får se hva, hva det blir. Uh, Sitte og leste litt meldinger, uh, meiler, svart på meiler, <laughs> meldinger. Uh, ja, det har vært litt sånn uh, litt tom dag i dag, egentlig. Mm. Uh, litt som egentlig har skjedd. Uh, I morgen så kommer det en, ja, jeg tror det er klistremerker som skal uh, på gulvet her. Ja. Og det er meter av stansmerke. Da er det fremme i målebåndet. Ja. Og legge sig på kni og vaske gulv og klistre. Ja. Det kan jo bli en utfordring det. Det, er, det går litt sånne hybelkaniner over gulvet her nå. Eh, mye har ja. jeg. En, jeg satt inne på kontoret i så jeg bare rett fram, og der var det en oppover opp veggen. En liten krabat eh jag har namn överallt. Ja. Men uh, det är uh, det är det är gibelkaniner uh, och krabater. Ja, det är sån där. Ja. Det är ju sån det är det är ju inte något vitt som går runt här och vasker varje dag när det inte är folk här. Altså, det är stort sett uh, du och jag och någon som tüsler inom och ja, alltså. Idag har det faktiskt varit en del folk här. Ja, ja. Liksom. ja, det har sett det har varit mycket varit någon. Ja, det har varit en 5-6 den här här och nu var inom tror jag 4 eller 5 Åttende klassinger, som tydeligvis måtte hente nå. Mm. Så i har det vært litt folk sånn. Ja, ja faktisk, eh, faktisk alle de gode parkeringsplassene var tatt. Okay, ja, ok. Ja. Nå begynner vi å komme dit, og det er ju vant. du. Det er uvant. Vi har vært, liksom, gått i to måneder snart, nesten alene, ja. og fått premieguldplassen hver dag. Uffa mig. Hadde det ikke vært for at jeg har kjørt elbil og lader, så hadde jeg bare parkert utenfor inngangen. Ja, ikke sant? Ja, ja. <laughs> det er rått. Da er det rå fyr. Ja, ja, det ja. Bare ratter opp og brekker utenfor. Ja. ja. Hente nå. <laughs> <Ja. laughs> Eller levere. Ikke sant? Neida. Nei, men det ble gøy, så det er, nå er det liksom eh, litt rann, eh, forberedelse, rett og slett, til en eventuell lopning. Det er det. Mm -hmm. um, vi har jo, jo antebakken stående ved inngangsdøra, ja. inne da, klar. Ja. Og det er jo sånn at de som kommer inn nå, må jo også bruke den nå, aktivt. Ja. Så det blir, blir en sånn del ting som ska på plass før vi er oppe. Jeg er kjempespent på når vi er klar. Mulig i det vet ikke. Mm, mm det det har det inte blivit bekräftat nå från staten än va? Nej. Men eh uh, tipper på att när vi först öppnar någon så blir det nationellt. Så inte det blir nog uh, ja, diverse runt omkring för att säga si det sån. Det är så dumt att öppna en kommun men senalen fortsat att är stängt, alltså med tanke på föräldrar som ska på jobb och så är skolan öppen i den kommunen men inte i en andra och så vidare. <laughs> men uh, samtidigt så var det ju liksom sånn med, med när barnhagar öppnas så måste någon utsätta på grund av smitten. Ja, det var det. Ja. Vi ja. hadde ja. som var litt smittet, eller litt smittet, er det er vel ikke bare litt, men det er jo smittet. Men, og da måtte de utsette noen dager. Ja. Åpning. Mm. Eller var det på barneskole? Det var ett eller annet sted i hvert fall. Sånn, sånn er det. Ja. Ja. Um, og jeg har litt på følelsen at det blir avgangselevene uh, som blir prioritert, 10 altså, uh, tiende på ungdomstrinn og... og uh, redde på videregående. Ja. Nå i første omgang i hvert fall. Jeg har vel en uh, magefølelse på det mange av oss, tror jeg. Men det ja. uh, er at vi understreker at det ikke er uh, noe som er bekreftet enda. Det er ennå. ikke bekreftet. Uh, dette bare antakelser mm. fra vår side. Bare sånn at dere vet det. Så, uh, ja. Det er... Uh, ja, vi forholder oss til det myndighetene kommer med etter hvert. Ja. Det ja. samme gjelder med smittevern og alt sammen. Vi har jo en liten greie eh på det och som vi ska det, men det kan ju komme nya forskrifter. Helt klart. Ja, vet ikke. Det er väldigt sån det är svårt att planlägga det det märker vi ju, det märker vi altså i dag när da vi satt och tänkte på dessa um, sommaraktiviteterna. Alltså mm. en ting är ju att nog planlägger vi huvudsakligen for august, Ja. Uh, og det kan ju komme Nye retningslinjer både ene og andre veien, lenge för den tid. Og eh, rett oppi også. Ja. ja, ja, ja, absolutt. Vet jo ikke ennå. Nei, vi aner ikke. Og, eh, ser man at smittetoppen er over, så är det jo sannsynlig å tenke at det løsner noe, men hvis det tar seg opp igjen, så kommer det nye og strengere regler igjen. Så det... Ja. Vi får bare ta en dag om gangen og ja. se, en uke etter uke. Jeg ser jo det at de har begynt å snakke litt om det der med å åpne grensa igjen, muligens, men det er også noe som bare ligger litt på is, skjønner jeg. Ja. Samtidig så leste jeg et eller annet at de som har fritidsbolig hytte i Sverige kunne dra over uten å sette seg i karantenne. Er ikke det litt rart? Ja, det er litt rart, så jeg fikk ikke med meg hele greia der, så jeg skjønte for da kjenner jeg veldig mange som uh, har det, som er en handletur. <laughs> ja. Nei, ja, det hjelper jo ikke å kjenne noen. Du må jo bevise du har noe der. Jo, jo. Ja. Men det er jo litt rart at jeg tenker at du har en hytte i Sverige, så er du inom innom butikken, og du er jo på, altså. Sef, du, du jo gjør på, jo det. Du stopper jo ikke ved halden og kjøper maten din der, liksom, Nei, og så kjører du en altså, du time inn i landet. Nei, du i uh, Norrby, liksom. Nei. Nei, du gjør jo ikke det. Du gjør jo det. Nei. Har de har jo ikke noen muligheter for å spore heller. Nei. Nei, det det der med Sverige, de um, det har jo på en måte vært litt sånn der uh, jokeren under helhet der, og måten ja. de har løst det på. De har jo gått for så, såkalt uh, flokkimmunitet, mm. uh, og har ment at det skal, uh, det skal de ha innen maj Nå er vi jo i mai allerede, men uh, så det kommer jo sikkert noe tal på etterhvert. Og de har jo vært, liksom, de har fått min pepper for måten de har løst det på. Det er mange som har dødd i forhold til uh, andre nordiske land mm. i Sverige. Men, men jeg så nå leste jeg jo ikke da, det er typisk men ikke artikeln. men jeg så at WHO hadde gått ut og gitt de litt skryt faktisk for måten de har ja, ja. på ja, så man har fått uh, mye skryt der uh, jeg kjenner at det må så, sette meg inn i hvorfor Jag har ikke heller, jeg har egentlig bare hørt det som en heading i en nyhetsoppslag. Både, jeg husker ikke, jeg var vel på radioen eller noe annet der, og leste så vidt det var, men jeg har, ikke, jeg har heller ikke gått in i saken. Nei. Hei. Det må jeg gjøre det, jeg kjenner jeg. Så dem har sin måte å gjøre det på. Norge og Danmark er rimelig like, både i antal smittete og de som dessverre har gått bort. Ja, mm. um, Eh, så man lærer vel litt av hverandre kanskje, jeg vet ikke ja. men uh, det er litt spennende med Sverige jeg må innrømme da, å se hvordan dem uh, nå uh, går videre ja, de verksatte jo tiltak de også, for all del, de har jo ikke vært uh, helt uh, frie og franke hele veien, uh, men det tok mye lenger tid mm. uh, så har de ikke vært så strenge på tiltakene kanske som de har vært i Norge det har vært mer sånn, ja du bør oppholde deg hjemme du bør ha hjemmekontor men de har ikke stengt uh, like mye som det vi har gjort da Ja, ja, ja. Nei uh, uh, Nok om det? Nok om det, ja, ja. sa folk Ja, har du noe gøy? Uh, noe gøy? Ja, kan vi uh, finne på noe gøy? Uh, finne på noe gøy da Ja, du driver jo og lærer deg en ny på sparkesykkel Ja, uh, på glad gulv På glad gulv, ja Det går bare rett fram. Det går bare rett fram. ja du har ikke naila noen trikser uh, nå. Nei, jeg tror, det, tror, ikke, tror ikke jeg skal uh, gjøre så mye av det. Nei, vi har jo sketeparker rett bak her da, du kan ja, jo gå ut og prøve noe uh, Men så er det det med helsevesen i Norge da. Ja, at det ikke ja. burde belastes unødvendig. Ja. Ja. Jeg, jeg er litt nå. Jeg den, men uh, du må jo ha litt selvtillit på dette her da. Så du ja, ja, ja. er jo oppegående, ja, uh, kvikk og rask. <laughs> <laughs> jeg er ikke det er det etter det men <laughs> nei så nei vi drøyer den litt send inn en melding hvis du vil se Hans i sketeparken jo flere som sender melding jo større blir trykket vet du sånn er det gruppepress ja gleder ja. ja vi får se vi, vi, hvis, hvis, hvis, hvis, du, hvis du er oppe for utfordringen så tar vi og så setter vi deg ut i parken i løpet av sommeren. så du tar ett dropp fra en av rampene så filmer vi det og legger det ut på Instagram. ja ja dropp skal jeg klare ja jeg håper, jeg håper det. Men uh, det gjenspeiler litt, eller det må dere lyttere gi tilbakemelding på da. Ja, hvis du vill se hans droppe fra, hva slags elementer er det der ute? Det er ikke noe havpipe der. Det er en quarterpipe kanskje. Ja. Hvis du vi se hans droppe fra quarterpipen uh, innen uh, mai er omme. <laughs> uh, da må vi opp i uh, antal lyttere. Hvor mange Eh, må vi passere to 200? Ja, ja. Jeg synes det ja. Det synes jeg, jeg er enig i ja. Har vi passert 200 lytter innen mai Så dropper du fra kortepipen yes. Jeg skal parkesykkel <laughs> Det er fint ja. Da har vi da har ja. en plan Jeg lurer på om det skal få lov Å være siste ord i dag ja. altså. Bare gled deg <laughs> Vi, ja, jeg tror vi dropper ut nå, ja Ja, ja. <laughs> Ha en flott dag, folkens uh, Vi snakkes uh, Kjæla, i morgen